Allah, Allah postanstva to jeste dukazi postanstva Muhammed sallallahu alayhi wa sallam od Allah subhanahu wa ta'ala milosti dano mi Allah subhanahu wa ta'ala dao jasne i očite dukazi kuih kuchu yunato dari Muhammed sallallahu alayhi wa sallam postanik od Allah subhanahu wa ta'ala i ti dukazi posti I islamski učenjajci, kada su govorili o tijem dokazima, podijeli su tijem dokaza u nekoliko vrstih. Međutim, ja bi ovdje večeras, da se zajedno s vama drugu sa jednom vrstu, u sa hadisima Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, u kojima poslanika sallallahu alaihi wa sallam nagovjezdio, događaje koje će se desiti u budu mučnosti. I događaje koje su se posle smrti Allahovu posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam desili upravo onako kako rekao Allahovu, posanik, Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam da će se desiti. Od događaja, od fitna nuka koji se desili među oshabima Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam do precizni da kažemo sitnjih detalja dotle kako će neko da shaba biti ubijen na koji način tako da. i zato kada se vratimo na knjige istorije, biografije biografija tih ljudi vidjet da im se u istinu desilo lako kako je poslanik sallallahu alaihi obavijestuje da će im se desiti međutim ova vesa hadisa nisu samo hadisi s kojih vidimo te događaju To su hadisi iz kojih prije kao što sam vam rekao, vidimo dokaze istini, to je poslanstva Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Međutim, u hadisa također vidimo vremena i događaje koje će se desiti, koje je nagovjesio poslanih Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, a koji za sigurno ulazimo naše vrijeme. Uopšte vrijeme fitne luka. Kada će se pomiješati istina sa neistinom. I kada ljudi neće znati gdje je istina, gdje je pravi put. Postanik sallallahu alaihi wasallam nas je uputio kako da prepoznamo istinu u tih teškim vremenima. I zato vidimo da islamski čeljaci kada govore o fitmi, od teškim danima, govore sa jednom jednostavnošćom. Sa jednom lahkoću. Zbog čega? Zato što kod sebe imaju znanje. Imaju ono što ih štiti od tih vremena. I zato ćete vidjeti da je došlo u hadisu jednog ashaba koji se zvao Huzayfa radijallahu ta'la'alhu, da kaže Ljudi su pitali poslanika sallallahu anehi wa sallam o dobu, a ja sam ga pital o zlu bojeći se da me to zlo ne zadesi. To jeste, ako bi me to zlo zadesilo, kako da se postane? Međutim, kao što je to ćemo vidjeti. Večera ćemo početi sa hadisom koji ga zabilježi ima Buhari i Muslim u svojim sahihima od Usama ibn Zayda radiyallahu ta'ala koji kaže da jedno gdana Allaho posaniji sallallahu alayhi wa sallam ashrafa ala utumit min atam da jedno gdana posaniji sallallahu alayhi wa u Madinah došao na jedno uzdivnuto a miesto miesto odakle moda odabidi kucha u Madinah odakle moda odabidi kucha u Madinah فاوتوم يدع ممت الله بسنك صلى الله عليه وسلم ركو هل ترون ما أرى فيديتلي بي أنوشت يا سدابي فأصحابي ركوش لا يا رسول الله نبدي الله بسنك فبسنك صلى الله عليه وسلم رجى إني لأرى لا مواقع الفتن خلال بيوتكم كموقي القتل كجيا سداب فيدي فتنك مصيبة يبيعنا Kako se dešavaju među vašim kućama, kao što vidim kišu kada pada među kuće. Ovaj hadis, postanika sallallahu alaihi wasallam, nije ustali ništa drugo nego nego vijest fitne koja se desila za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala. I zato prva fitna u istor Islama koja se desila, desila se u Medine. I to je bilo ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. I vidjet da je postani sallallahu alimu sallam nam, nagovijestio da za vrijeme Ebu Bekra i Jumera se neće dešavati fitna luci. Nego da od Osmana počinu fitna I zato spomenut neke događaje koji se desili. Vidjet da je povod svim ti događajama bio ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. Nažalost, ne imamo vrmena da se historijske strane pojašnjavamo šta se je sve događalo jer bi ram usoro predavali, po tutti i buchi che possiamo spomeniti. Ugualmente il primi musibet che si desio bio Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Quando Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bio khalifa, poteiere su da dolaze ludi, presega lica nera e oni i quali su bili pod uticai lica nera, da se jale na uprav Uthman radhiyallahu ta'ala I dolaze su delegazie, dalla van va Madina su Medinu, da se jale na uprav Uthman radhiyallahu ta'ala Do ondra je došlo, da je došla delegancija koja je bukvalno, da tako kažemo, zauzira Medinu. Obkolila kuću Osmanu radi Allaho Anhu. Nisumu da uzvalili, niti smo dali vodu da pije. Niti da izađe u mesđin da namaz obavi. I to obkoljenje Osmanu radi Allaho Anhu trajelo i danima i danima. Većudim, Osmanu radi Allaho Anhu, jako je tada bilo ashaba u Medini, nije dozvojavao nikome od ashaaba da radi njega izvuče sam. Bili su ustani moguštosti da ga odbrali. Mađuti Musman radi Allahu ta'ala anhu je bi uporan i nije dozvojavao da se radi njega prolije jedna kape uslimanske krvi. I zato niko od ashaaba Allahu wa posaniga sallallahu alaihi wa sallam nije naišao nabelaj kao što je naišao I zato na je zabilio žima muslim وصور صحيح ودبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يدو برده يكاجد موسى الأشعري يدو دانا لكاو لألزمنا اليوم رسول الله للكاو بأي أصحاب كاجد دانشتو بردت دا دان صلى الله عليه وسلم باسم كاجد إذا شاو يدو شاوه سمو مسجد دبيدي مبسانيك صلى الله عليه وسلم مجد نيسا قنا شاوه باسم ينقل دا يدو شاوه تو باسم ادو I kaže, našao sam ga u jednoj bašni. Kaže, ušao sam, posramio pa sam ga i rekao sam, današnju ću stati na vrata i čuvat ću vrata Allahom u poslaniku pa sallallahu alaihi wa sallam. A kaže, unutra je jedan bunar u koji je ušao unutar bunara poslaniku pa sallallahu alaihi wa sallam zio pa i svoje noge spustio u vodu. Pa je kaže, je došao i neko pokicao na vrata. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao, ja sam Ebu Bekr raka usabbicha kaidu zatarajim izun at-waslanika da udz sallallahu alaihi wasallam basamoti chaa raka i sioje iz iznesne stranje poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je oprije došel reku na vrata, pa sam rekao koi? Pa je rekao, Omer sina khattava. Pa sam rekao, pričekaj, dokupi na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa sam odšel rekao sama Allaho poslanike, Omer kraž izun da uđe. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, i lahu wa biširhu bil jannak. Rad da uđe, i obradu da jannak pa sam kaži otiša u nekao sam poslanih sallallahu alaihi wa sallam ti dozvali Allah i obradavu otuja janu pato. pa sam kaži opa isa u nebreda, pa je opa edeku pokusel, pa sam koi? pa edeku Usman sin Afan. pa sam otiša u nekao Allah poslanih ibn Afan traži izu daruji, pa kaži u sallallahu alaihi wa sallam, i idhan lahu, wabashirhu bil jannah ala belva tusibuhu kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga djennetom radi Belaja na koji će na uđe. To san ih sallallahu alaihi Abu Bakru, ni Omeru nije rekao radi Belaja koji će na uđe. Iako je Omer teala anhu ubijen. Međutim vidjet ćemo, da niko nije naišao na Belaj kao što je naišao Osmada radi Allaho anhu. I zato ubijen je kao što smo rekli da su ga obkolili. Kupio je Za vrijeme poslanika pa sallallahu alaihi wasallam da muslimani nismo da piju vodu. Međutim, ti koji su ga obkolili nismo dalim da pijetu vodu. Kupio je zemlju pored poslanikovu pa sallallahu alaihi wasallam masjida i učinio je masjidom nismo dalim da panja u tom masjidu koji ga kupio i dao kao vakuf muslimanima. Međutim, odbijao je da se radi njega Jest to kazju, zato je zabiliže bo ja ali drugi. Da Osman radijallahu ta'ala anhu. Osmano i togdan se bosnio. I rekao je: "Noč sam vidio Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam Musul. Ja Abu Bakra i Amara. I rekao isomi: "Isbir, ti ćeš mi očas kod nas i ftariti. I radi ta'ala anhu tog dana je osvanova I obu koje pantale saravi ono što mi zovemo danas bukvalno pantale a kaže ne oblače pantale niti u jahilijetu niti u islamu jer ne bi občaj araba tada da oblače ono što mi danas zovemo pantale. Kaže Hafez ibn Kessijek i drugi Obuko je pantalek tog dana, iako i nikada nije prije toga obuko. Zato što je znao tog dana da će biti ubijen. I bojao se da kada ga ubiju, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. Pa se postidio i da kao mrtav da se otkrije njegovo stidno mjesto. I zato pogledajte ovde, stir Osman radijallahu ta'ala anhu, za kojeg je posanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao, kako da se ne stidim čovjeka kojeg se, stidu, koga, kojeg se stide i malacija. Da Allah jemlashanuhu nam podar istid uvijek. Posle toka je khalifa Alia radiyallahu ta'ala anhu. Jedabroj ashaba jehdiyo da se odma kaznje osmana. Bajunima je bil Aisha, Zubair, Talaha i ozdubi ashabi. ta'ala anhu ko je tada adoshao khalifa, ni jehdiyo da kaznje ubice osmana nego je da treba proći do vrijeme da se kazne ubice Osmane. Međutim, Aisha, Zubair, Italha i drugi ashabi su izašli i tražili su da se odmah kazne ubice Osmane. I zato su krenuli, trenuli su bil prema Kufi. Da traže od stopnika Kufe koji su volili Aliju, da traži od Alije da kazne ubice Osmane. Alija kada je čuo to i on je krenuo prema njima. I tada je došlo posle toga do jedne bitke و استوري ساما كوا يا سزره بتكنا ديني وقعت جبل 36 سته години по هيджра كوا يا سديلا إذ ما جوديه بو اسك دي اينايت الله رسوله صلى الله عليه وسلم لانه زبير طلح ندبي ابي اليا و بمشينا سنته والجماعه وبراوي ابي اليا رضي الله تعالى عنه فجودين كذا سكرينوا يكذا A iša ljudi, koji su bili sa njom, došli su do jednog mjesta, gdje su na njih Došli su do jednog mjesta, gdje su na njih zala jeli psih. Iša, anha i kako se zove ovo mjesto? Pa se jo rekli ovo mjesto se zove haw Ovo je bilo 36 godine po hidžini. Ovo mjesto se zove Haw-ebn. se haw Pa kada čura ikada suočila rekla da se mjesto zove Halalan, rekla je inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Svisma Allahu, ya Allah sabraci. koju se izgovaraju kada nekoga zadesi neki musibet. Rekao si zbog čega to govoriš? Rekla je inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Svisma Allahu, ya Allaho se izgovaraju kada nekoga zadesi musibet. Pa ja kažu, majko pravo je, ni zbog čega izgovaraš to? Pa je rekla bih ila smog janah pasalika sallallahu alayhi wa sallam sallahu bih pasalikum sallallahu alayhi wa sallam Allah ya hadithi za bilo jimam ahmadu, sa musnadu ya hadithi sa sahib, posto kaaji shaykh albani bih ila smogul pasalika sallallahu alayhi wa sallam kada ya pasalik sallallahu alayhi wa sallam lakao kajfa biihda kunna iza tanbahu alayha kilabu zalaju psik na Haw'abu. Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psi na Haw'abu? Aposarih ab. sallallahu alaihi wasallam umro 11 godine po Higre, uva 736 godine po Higre. Pa je fjela ta'ala anha da se Pa su došli tada 50 ljudi, koji su joj posvjedočili, lažno posvjedočili da se to mjesto ne zove Haw'abu. Pa kaže Hafiz ibni Qassim, Kaže da je ovo bilo prvo lažno svjedočenje u islamu. I nastavili su put i našli su se te bije vojske. I bili su se dogovorili, sporazumili. Mađutim da sad ne ulazimo u pojašnjenja, lice su učinili da su započeli rati. I sa jedne i druge strane, lice mjeri munafici su počeli da gađaju po drugima i došlo je do velikog sukobu. I zamislite, la ilaha illallah, sukobu. ما جو الله ورساله صلى الله عليه وسلم لاينه اسراني عليا من الجهه الثانيه زبير ايطاح اشي ما يما او جنه كسرقوا قسمي صلى الله عليه وسلم ابو بكر جنه امره جنه اصمعني جنه عليا وجنه زبير جنه طلح وجنه ما سبحان الله سوكريس كدا سيتو ديسلو دوكي دكاجو كدا توسو بوتيني علي <أني> رضي الله تعالى عنه اصلا زي اطراجي سبيرا اي كاجا دويديتو بي زبيرا تراجيدا دوكن ما سوپو بينسترالي رضي الله تعالى عنه ايوا پرگايش يرادو سونا کوستو كاجي شيخ الباني دروغي كاجا اختلفت اعناق دوابيما توليكو سو سابليژيلي ده سو سيمو ايشلي براتوي نيغوвих pa kaja ali radiyallahu ta'ala anhu Zubayru kaja Zubayru seča šli sedana kada smo bili ya iti sa Allahum i postanikum sallalahu alihi kada smo bili ya iti a porad nasi prošlo Allah postanik sallalahu alihi wasallam pa ti rekao ya Zubayru ala tuhibbu aliyan pa ti o Zubayru voliš li ali pa si pa si rekao kako daga nebolim o nisiin od moga amice wa ala dini inamojoje vjeri pa ti sallallahu alaihi wa sallam rekao ya Zubayr wa Allahi letu qatilanahu anta zalimu lahu pa ti rekao sallallahu alaihi wa o Zubayr tako Allah boličer se protivnega a čini česmu pa i Zubayr radiallahu ta'l angu Takumi Allah odunog dana, kada sančuova i hadis, dougog momenta sanja za borami. I nisam ka se sjetio. Yo kreno se radi Allahu ta'ala anhu, in je uči Allah subhanahu wa ta'ala mudro, stabila, da veli kibroj obin doga čaya. Oku ima je obadiesti, Allah posanik sallalahu alaihi wa sallam da za boraliho. I da se ustvari i vidi, da se desio neko ko što je pa salik sallallahu alaihi wa sallam iho babi esio, kao što je u godinu? I da je pa salik sallallahu alaihi wa sallam iho mnogo ustvari, ali su veliki broj ustvari zaboravili. To je bilo Allahova mudrost. I za kaže Huseyfa radiyallahu ta'ala anhu, ko što se bil je muslim i drugi, kaže jedan april, nam je usto pa sallallahu alaihi wa sallam pa nam je govorio, govorio, govorio, se šta će biti? od ono onog momenta, kada je bio, pa sedesu u njegdana. Hafiza humen hafiza, wa nesiru nesir. Kaže, to je zaboravio koje je zaboravio, a kaže, zapamtio je koje je zapamtio. Pa smo, kaže, zaboravili, ali kaže, kada se desi, kaže, vidimo to, sjetimo se isto, kaže, kov kad neka, neko od nas vidi nekoga, zaboravio ga je, ali kada ga vidi, sjeti se njegovo u lice i se njega. Pa je tako posljednik, sallallahu alaihi wasallam, Obavijestio i o sljedećem događaju. Neko što je završen, ova, ova bitka koja je diva. Bitka na devu, bitka na džemel. Alija radijallahu ta'ala anhu je uputio dovor Mu'avi koji je bio u šamu i tražio od njega da ga prizna kao halifu. Pa Mu'avi radijallahu ta'ala anhu nekao priznaće ga kao halifu ukoliko kazni ubice Osmana. A ne kazne ubice Osmana, neće ga priznati za halifu. Pa ali je Al-Jaradjallahu Teala Anhu izašao sa velikom vojskom i krenuo prema Šamu, prema današnjoj Siriji, današnjim siri, Damaskom. Pa kada je zato čuo Moabija, i on je izašao sa vojskom. I sredi su se na mjestu koji se zove Sifim. Mjestu koji se zove Sifim. Ovo je također bilo 36, se završilo u 37. hiđara svoj godine. Hazaribni Kesir kaže, Da je sukob tu među njima trajao oko 80 dana. A jedan broj historičar smatra da su tu ostale te dvije vojske do sedam mjeseca. I da su se svakog dana znali sukobili. Kaže Hadruz Ibnikesir ponekad dva puta u danu bi se sukobile vojske. Koliko je to bilo kobno? Kaže se da bi u jedan kabur, da kažemo bolje u jednu jamu, znali zakopati i po 50 ljudi. Iza tu hafiz ibn Kassir, kada upisi vabai ljuda jai kaje, isu kumir na istatvije vojzke, stane su jedna nas pravdruge, wallahu ne musta'an. Kaje hafiz ibn Kassir, da Allah saj qua. Iza tu azam nisli, subhanallah, ashabi Allaho sallallahu alayhi wa sallam, da se bori iza s kwasanika sallallahu alayhi wa sallam pur katimushrika, da zaya jedno slusha yo sallallahu alayhi wa sallam, da zaya jedno slusha i se su obyavu, međutim da dođu u takvo težka vremena da se su pobe. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio iskušenje ovom umetu na dunjalu. I stvari koje se desile, i stvari koje se danas dašavaju umetu, ne treba razumiti da Allah jel našanu učinio ovaj umet prokleti. Nego pastari sallallahu alaihi wa sallam koja šavić ovu kaže umeti, hādihi umetu marhumu. واباي مؤمتي امه كما شاء الله بسم الله واو ليس عليها عذاب في الاخره كجوامون امه وغلوباه وبشه ما تش بيتي كاجي الافه عذابها في الدنيا كذا وامته شبت في دنياكم الفتن والقتل والزلازل كاجي الله سبحانه وتعالى وتشلي ودي ليها دنياكم يسكم Čije je izhod bio, vjerovali ne, historičari kažu, 70.000-a podnili. Obodragam reču, cijene sestre nije bio sukobe. U smislu da se sukobele u dan kapa se razišlo. bio rad među muslimanima. Aposanih sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu, koji je zavileđio imam Bukhari muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao neće nastupiti sudni dan sedok se ne suko ve dvije skupine. Bajna huma maqteletuna azeiman. Broj žrtava mađunima će biti ogroman. Da'avahuma vahena. A oba dvije skupine će pozivati na jednu. Oba dvije skupine će pozivati na jednu i njo će pozivit Jedni drugi su pozivali na Kuran i na sunnat poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Pa je Pusanih sallallahu aleyhi wa sallam obavijestio da će se od jedne od te dvije skupine izdvojiti skupina. I zato nakon ovog perioda kojeg smo spomenuli došlo je do pomirenja i prestao je suktom. Mađutim, jedna skupina koja je bila sa Aliom radi Allahu ta'ala, Ali se odvojila. I rekla je, zašto si prihvatio primjere sa njima? Zar oni nisu nevjernici? Pa Ali radi ta'ala Anhu ono rekao, oni nisu nevjernici, oni su muslimani. Ali pogrežno tu mače neke stvari. Aho ni su nele, muslimani. Je znači ti se borili proti muslimana, evo da se sad se ti nebija. E sad če se borili proti tebe. Izdvojili su se Ali radi Allah anhu, i Ali radi Allah anhu, ije posle toga pobio i porazio. I to je bila skupina kharijija. Sekte, koja se vzohu kharijija. Apos Ali sallallahu aleyhi wa sallam kažu hadisku izabilih imam Ahmed u sva od Abu Sa'id al-Khudriya radiallahu ta'ala anhu, moi umma če se podijel ti u dvije skupine, iz jedne u te dvije skupine, izvoji če se jedna skupina. A tu skupinu koja se izvoji, taqtulu huma awla ta'ifataini bilhaq. Ubiče tu skupinu koja se izvoji, ubiče ona skupina, od dvije skupine koja je na istri. I to jedan također od da Ali radiallahu ta'ala anhu bi upravo. Od dokaza, da ali radi ovatele anhu bi upravo, jesli posanikov sallallahu aleyhi wa sallam negovi jes, kako će ukončati Ammar ibn Yasir. Pa kada je bilo bitka na hendaku, na ahazabu pete godine po hijri, posanikov sallallahu aleyhi wa sallam bi i govorio bi mu, abishir taqtulu kafijatun bađih. I govorio bi mu, araduj se ubićeta napravedna skupina. Raduju se ubičete na pravetan skupina. To jest da ti ćeš biti na isti ili oni koji te ubiju biće na isti. Oti dokaza. Od tih hadisa jeste hadis. U koji sallallahu alejhi ve nagoništa va smrt inače tako će biti ubijena Ali radijallahu ta'ala anhu. Ali radijallahu ta'ala anhu je četvrti halifa. Izet Allahu ve poseliku sallallahu alejhi ve بصري صلى الله عليه وسلم داو سويه خير كو فاطمه اني علي اموليش ليه ما باش نيشتي اذا كان انا شاو دا يبرسي كاجا بصري صلى الله عليه وسلم اماشيش دا يداش كاجا رضي الله تعالى عنه نيمه مشتاه ابو الصنيج قام الله عليه وسلم اديت يوناي فتي توراي اوكلو Um Ali radiya Allahu ta'ala anhu, pa mi Pesani sallallahu alayhi wa sallam da vo svoj djecu. E Posali sallallahu alayhi wa sallam je hodio do svog djeca Fatime. E Ali radiya Allahu ta'ala anhu i ono ke hasan i Husajn radiya ta'ala anhum. Pa je April ke Posali sallallahu alayhi wa sallam upita Ali. A vrag April ci sene essere bilo uno discussione con suo che ha Allahu Posali sallallahu alayhi wa sallam. E lo chiaraccia che o simili Kad govore u Pasaliku sallallahu alaihi wa sallam, kažu da nije biro izkušenja, da nije pravstaniku raznega prša. Faya Pasaliku sallallahu alaihi wa sallam učilnijo hijil, istira nije iz Mekke. sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala mogu da muda, da u pređe iz Mekke u medim. Kao šta učišo na Isra, kao šta učišo na mi'anaj. A da prođe kroz izkušenja. Da umet vidili šta su izkušenja. Po te iskušenje bihelo, da po sanih sallallahu aleyhi wa sallam obavještava svoje najdraže, svoje najmilije, kako će presaliti. I da Allah subhanahu wa ta'ala dao do kako će presaliti. A po sallallahu aleyhi wa sallam je volio Ali i Fatim. Kao što je zavljeno žima Bukhari i Sahihu, da je sallallahu aleyhi wa sallam jedne noći došao Ali i Fatimi i pokucao na vrat po Nije bilo vreme sabah namazena go ponoći. Oni su bili ustoje probudili suje, otvorili. Pa kaže, bo sa'ih sallalallahu, oni sa'il, jelatu salli janu. Kaže, za neklanjate sadam. To je namaz. Znači im je želio, toliko je posto na ibadit. Dohla što ćemo vidjeti, da mu ni Fatima radi allahu ta'ala anha nebi ušla, da jo posali sallalallahu aleyhi wa sallam, nebi ustalo. Vaju ti milionu momijetu, bo sa'il sallalallahu aleyhi wa كاجه سوى مزدتوا اوهاي هديسي ساهي تاكو اجيب لكاجه قصني صلى الله عليه وسلم يا علي من أشقى الأولين كاجه او أليا كوي نائبكي نسرتنيك مجوبرني مجنراسيا وكاجه رضي الله تعالى عنه اوهاي زلاز أشقى يدرش له القرآن فكاجه نائبكي نسرتنيك مجوبرني منابدي ما هي قالوا اونا كو يزاقلوا ديو إذن باعث أشقاها كوشتو قال الله سبحانه وتعالى اونا كو يزاقلوا ديو تنسي زبرية عليه السلام دو كو يبصلا سمودوا تراجل سؤتوك بصني دوجو ستاكي دوكا ستاكو معجزو بايدرشو ساديوهم كو يزاش لا يستياني بصني اونا ناميكي نسرتك مجوني ما يزاقلوا تو ديو طليقو سبيل أخلو باو قالوا صلى الله عليه وسلم صدقتا وَمَنْ أَشْكَ الْآخَرِينَ A kajah koy na'na qi nesil at niq? Utkasli higjadan ansiya. Pakaj Ali radiyallahu ta'ala anhu, La'anma liya rasoola Allah, naza'a Allah'u pustaniq. Pakajah sallallahu alayhi wa Alladhi yadribu haavihi, fayahudabu minhu haavihi. Kajah mu pustanih sallallahu alayhi wa sallam, Unai koy ta'udari u'ode. Pako kaza mu pustanih sallallahu alayhi wa sallam, Kaže, onaj koji te udari ovde, pa če ono što je ovde, to jeste brada, biti obojena od onoga što je ovde. Pa se posle toga, kao što je zabili, že bu da drugi, pa se Ali radiyallahu ta'ala anhu zaklidau, subhano pogledaj tu biđeni, se Allahom tako što bi govorio, وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ الْنَسَبَ Kaže, tako mi onoga koji daje da zrno proklija, I tako mi onoga koji je duše stvorio, ovo će biti obojeno od druga što je ovdje, to jest od krvi. To se je tako ću biti ubijen. I zato je u istinu došao Ibn Muljib, jedan od Khariki'a, i udario ga radi Allahu ta'ala anju sabljom, tačno ovdje, gdje je obavijestio posanje sallallahu aleyhi wa sallam da će biti ubijen. I čudo je, subhanallah, da je došao posle toga da je bilo Hariđija u generaciji tabi'ina tabi koji su hvalili ovoga što je ubio Ali'u radi Allah'u ta'ala anhu i govorili sada im je tjevo samo zadovoljstvo Allah'a. A Hariđija koji su ubili Ali'u radi Allah'u ta'ala anhu je uopšte od svih islamskih sekti i pravaca najgore sekti. I poslanih sallallahu alaihi wa sallam nije na takav način i na godijestnih za Hariđija neke seknje kao što je to pojasni, opisa i nego vijesnio dola Zaharijijia. I zato je se bilo že imam Ahmedu svoj Musnadu. Hadis je sahih također da je došao abu Bakr radi ta'ala anhu i rekao Allahu poslaniče prošao sam pone takvog i takvog mjesta i vidio sam čovjeka skrušenog namazu. Tako li i tako skrušenog namazu. Pa kaže po sallallahu alihi wa sallam idhab ilaihi faqtulhu abu bakr idh njemu i ubiga e abu bakr radi allah ta'ala anbi otišao i našao da dakvanja i e kada aga vidio tako uskrušenu gramazu nije mogo da da ubije i vratio se, i rako allahu poslaniče, kas aga vidio tako uskrušenu gramazu nije samogod da da ubije pakario poslaniče Pa je odšo me radi Allaho anhu. Odšo me radi Allaho anhu, koji je bio poznat po svojoj žestini. I kada ga je vidio da ga ubi. se. I rekao Allaho poslaniče, kada se ga vidio skrušeno bi u namazu, nije sam da ubi. Pa rekao pa Ali sallallahu aleyhi wa sallam, o Aliya, idi i ubi ga. Pa je odšo anhu, nije da našao. Pa sebrat jerako Allahu, bo poslanicja ne znam, je li ga zemlja probutala i stale bilo. Po mira ko poslanih sallallahu alaihi wasallam, wal ladzi nafsi bi yadihi. Lov kteldu, lkana awla fitna wa akhira. Ka je tak mi ona da učoje buci moja duša, da se ga ubio, bila bi prva i poslednja fitna da si ga ubio dvojica svom ummetu nikada nebila zrža. I zato ako vidimo kroz historii Islama, nije se pojamila sekta koja je bila gora, nasprem ahli sunnata al jamaata kao što je A osobina kharijija je da druge muslimane smadruje nabijanice. Pored svog ibadeta. Ljubav ribadetu kaže po sallallahu aleyhi wa sallam, kaže kada قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم يبيساو كونايغولاستوريد والдругом حديث صلى الله عليه وسلم كاج كدابيلك اودواس обрачася صحاب Ali, pored tog ibadeta. I zato Ibna Abbas, kada je došao na raspravljava sa Harijđama, kaže, vidio sam ljude, na čelima su im bila rame od ibadeta. Ruke su im bile poput deva, toliko jake od ibadeta. Bađutim i poslanih sallallahu aleyhi wa sallam rekao da su najbolje stvoreni. I zato, draga braći i sestre, nije miralo u islamu ibadeta, nego je u islamu znači. I zato nećete vidjeti da iko ovim haridžijama smeta kao što im smeta uleve. Ali radi svog hubita, radi svoje pokvarenosti, ćete vidjeti nekada da se pozivaju na ulemu. Kao što je slučaj sa današnjim, savremenim haridžijama. Koji će reći, reko je še bin Baza, reko ovaj. A uče svoje znanje od one koji za bin Baza i drugu ulemu kažu da su nevijednici. Da Allah se čuo. Allah subhanahu wa ta'ala sačuo. Ađutim, mjerilo je ilm. Nije mjerilo govorili neko lijepo. Govorili neko sa osjećajima. Nego je mjerilo ko je na istini, a ko nije na istini. Od tih stvari da je poslani sallallahu alaihi wa sallam također nagovijestio smrt nekih od člana svoje porodice. Da je postali, sallallahu alaihi wa sallam košto je zabilježiva muslim drugi, govori o svojim ženama, a one bi ga pitali. Allaho poslaniće, koja od nas najprva presaliti? Koja će od nas prva umriti poslije tebe? Košto je zabilje, još ima muslimo da iša radi Allaho tala Pa je poslaniće sallallahu alihi wa sallam govorio, a kunna jeda. Ona od vas koja ima najduže ruke. Ona od vas koja ima najduže ruke. Pa kaže, iša radi Allaho anha, pa bi kaže zdat. Poredat i mjeriti Koja u nas ima radi držu luku? Da vidimo koja će umrijeti. Međutim, prva koja, umra, koja umrla od žena posanika sallallahu aleyhi sallam bila je Zainab. Zainab radijallahu ta'ala anha. U rivajetu Bukhari je došlo Sauda, međutim to je greška. Iako je sahil Bukhari to ime, je došlo pogrešno, Sauda, ispravda je Zainab, kao što je muslima. Pa kaže, kada umrla Zainab, kaže vidjeli smo da je posanik sallallahu aleyhi wa sallam mislio na dužinu luke, na sadaku. A ne bukvalno na dužinu luke. A kaže, za ih ne bi od svi u nas, kaže, iša je davala sadaku. Jer je bila žena koja je radila, radila ženske poslove, šila, krpila, to neplaćivala i dijela sadaku. I zato su je neki nazvali maj, majkom siromaha. O ti stvari koje je posljednji sallallahu alayhi wa sallam nagovijestio također, je smrt, Ko će od njegove djece prvi umrijeti? Pa je za bilo živam Bukhari, Muslima, u svojim sahihima, oda iše radiyallahu ta'ala anha, da je sallallahu anehi wa sallam u bolesti, od koje umro. Pa je rekao da mu Fatima? Njegovak čelka Fatima radiyallahu ta'ala anha. Pa mi je kaže u poslanik sallallahu aleyhi wa sallam nije mogao da joj ustane. A kaže Aisha, nikada Fatima radi ta'ala anha ne bi ušla, a yoy, sallallahu aleyhi wa sallam ne bi Ila ne bi podubio. Pogledajte, Subhanallah, ovde, pogledajte ovde sallallahu aleyhi wa sallam kao Kako boli svoju džerku. Kako boli svoju djecu. Da joj poslanik sallallahu aleyhi wa sallam ustane. لكذا نبي اشله على يوسفني صلى الله الله عليه وسلم زوره الله عليه Paka je iša radiyallahu ta'ala ranha, pa izgobno drugi put, inašto drugi put šapno, fa dhajiket pa se nasmiah. Pana kaže subhanu l-Mabilu učudnih. Nači jednum inašto šapne, zaplat drugi put jo šapne za smijes. Paka je kada uroba sanih sallalahu alayhi wa sallim, bihita na sami. A iša jekuno bila fatiju. Kaže bihita na sami nekrasi unietakuti Allah. Štati unu ba sanih sallalahu alayhi wa sallim pa se je zaplakala, pa ti je rekao, pa se je nasmijala. Pa kaže Fatima, radi Allah anha, kaže, prvi put mi po sani, marihu, sallam, rakaw, je posanik sallalahu marihu sallalama rekao, da će umrijeti u toj bolesti. Pa sam kaže, zaplakala. A drugi put mi rakaw, je rekao, da ću biti prva iz njegove porodice, koja će mu se pridružiti. Pa sam kaže, se je nasmijala. Subhanahu Bogu, gledajte smijali su se, ahiratom. I smijali su se smrti. Fatima, radi ta'ala anha, kada se smijala, nije bila žena od 50 godina, 60 godina. Bila je djevojka. Jedan broj historičara na navodi da je bilo kada je umrla 29 godina. Međutim, Hafiz Zahebi kaže da je ispravnije da je bilo 24 ili 25 godina. Umrla je radi ta'ala anha bilo il 24 ili 25 godina nasmijala se zato što je poslani sallallahu a.s.v. rekao da će biti prva koja ćemo se priprušiti. Pa je umrla šest mjeseci posle smrti poslanih sallallahu a.s.v. Prva od sve djece, od svi drugi se priključila poslanih sallallahu a.s.v. Pa zato kaže Imam Reovi, da sallallahu a.s.v. u no, komentaru muslima, kaže pogledaj. Kaže iz ovog hadisa se izvlači koliko su voli ahiret. I zato, draga braći, cene sestre. Čovjek neće na u među dunjaluku vječno ostati. I naša veza za ahiretom je ključna stvar u našem pojimanju ovog dunjaluka na živimo. A dosta puta se zabaramo i myslimo da ćemo ostati na njemu. Pa mnogih stvari koje činimo, činimo samo radi ovog dunjaluka da nas Allah subhanahu wa ta'ala odjega sačuma. Pa je tako posanik sallallahu aleyhi wa sallam nagovijestio i smrt Huseyna radi ta'ala anhu. A sada ovdje kada govorimo, kada smo spomenili Hoseyna, onoga poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, da kažemo, sledeći nekoliko dana ćete možda slušati i gledati o smrti Hoseyna radi Allah ta'la' anhu. Spominje se Ašura, ubislo Hoseyna radi Allah ta'la' anhu ta koji mnogo spominju stvari koji pretjeruju veličan poslanikove sallallahu aleyhi wa sallam porodice. Većinu stvari kada govori o poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam o njegovoj porodici, lažu o njegovoj porodici. I izno se je lažiti potvore. I na ahli sunnat, i na sami događaj koji se desio. Ahli sunnat al-đamaat poštuja i voli i imana i ljubav i da voliš porodicu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Njegovi uluke Hasana, Huseina, Aliju, čerku Fatimu, druge čerke. Kao što voliš i druge Međutim, oni smatraju svijetljim, Aliju i druge, a druge ashaabe smatraju nevijednicima. I zato danas ste možda vidjeli da imate ovdje kod vas u Sarajevu organizacije tešitske, kada upitate o ashaabima, nikad vam jasno neće reći. A istina je smatraju nevijednicima, je Bekra i Omera i Osmana, Allah im prokloj da im ono što je zaslužio. Međutim, ehli sunnat veli džamaat voli sve ashaabe sallallahu manihi wa sallam. I to je grobniji stvari našeg vjerovanja. I volimo Huseyna radijallahu ta'ala Anhu i kažemo da je nepravedno ubijen I kažemo da je nepravedno ubijen Međutim Oni kažu Da je Adam Aleyhis Salam imao znanje O kerbeli i ubijistvu Huseyna I da je svaki poselik imao znanje U ubijistvu Huseyna i o kerbeli Jer toh kod njih osnova Međutim mi kažemo Ubijen je i Omen Ubijen i Osman Ubijen je i Alija Ubijani su poslanici prije svega, pa ubijanje ili ubisno nijednog od toga ne smatramo, tako da kažemo, svetim ili posebno svetim taj dan, kao što oni smatraju ubisno Hoseyna radijalvata. Zabilježio imam Ahmed u svojom hadis je sahi ko svoj kažem Bani drugi, da je melek koji je za kišu, zatražio izun od Allaha subhanahu wa ta'ala, دا فيяти أسني صلى الله عليه وسلم و 우� güzel ما يقول sa'lah فأي دخل أسنت عالله عglich و calculated كقد أبيه أيها قد سوية جنة أم سلامه كقد أبيه أيها قد سوية جنة أم سلامه صلى الله عليه وسلم المخ gelsاه أن تص شوين she sister فأي قبيعد الله عكسين Paj kaže, došao Hussayna radiyallahu ta'ala anhu. Pakaže, fa mena'atku, fa wathab. Kaže, ona mu je spriječila da uđi. Majud ti mi je mogla diete, izpuzalo išo po saniku, sallallahu a nehi wa sallam. Toki po saniku, sallallahu a sallam, biu s mleku. pa se popo je po saniku, nalajja, panaramena, panavrat. Pama kaže, mleku, ya muhammad O muhammada, voliš nevoj svoje diete. قال صلى الله عليه وسلم نعم وليه ممو سوى ملك إنا أمتك ستقتل قال تفوي أمت جدي أبطي أبطي أبطي ديت قال أكو غجش داتي بو قال ميستو يدونسم زمني ناكو ينجبت يبين توكو جند فضرب قال ملك ودر يسوى ركما فيدشو صلى الله عليه وسلم سكو مع زمني كوي بيلة سربنا pa se kaže da umu salame, kot se vedrža la komadja za mnih. Pa kaže sa'vi tjedan od pranasioca, kaže pa smo govorili, da c'e to obiti mjesto koje se zove kerbela. Da c'e tu obiti mjesto koje se zove kerbela. Pa je ubijenu radi Allahu ta'ala anhu na mjesto koje se zove kerbela. ابو سني صلى الله عليه وسلم قال يقول اذا توصلت تنبقدائت اскуجه قال صلى الله عليه وسلم ذا قوري قسني صلى الله عليه وسلم ابو سني يقول يا حسن يا حسين تلقى انكد بذه وخطب كاوش تو كاج ابو بكر لا ابو بكر قال ابو بكر بكر الله عليه وسلم لم حسن بلد حسينه بس اجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه بس اكرهوا لوديمان بده يكرهوا حسن بده يوديمان طه حسن طريقوا قال له سوق حسن رضي الله تعالى عنه فبيقول له الله هذا سيد. الله يصلح به من المسلمين عظيمتين A kaže je Allah, jesanim, izmiriti dvije velike skupine muslimana. Pa kada ubijan Ali radiyallahu ta'ala anhu, kao halifa je došao Hasan. Prvi halifa posto Ali'a bio Hasan, sin Ali'e. Međutim, koji je kao halifa bio samo še osmeseci. I zato kao l'Hafiz ibn Kesin, da je halifa Hasan, sin Ali'e. Međutim, teda isto zama Ali'e do Sulkobah. حسن رضي الله تعالى عنه وكل اسم مسلما اذا مين فرداه własمو علي يفرداه własمو عابي ولياسئ السدبي الاول 71 godine po الله عليه وسلم يا عمر و امياسئ السدبي الاول و 71 godine po hidżry تكنوا كلكم 30 godine ابي سن يسلم الله عليه وسلم انو بيسني دت خلافه و امته خلافه و يشبتي لبرجم المبسطنة ترى تريد ستغدين بيزادي لجمام ترمزي لأبوستاني صلى الله عليه وسلم لكو الخلافة في أمتي ثلاثون سنة خلافة أموم أمتي تريد ستغدين بيزادي لكو تريد ستغدين حسن رضي الله, رضي الله تعالى عنه برد الله معادي رضي الله تعالى عنه حسن لذلك يتسعوا يا حديثة يفيد يجمعوا kako posanik sallallahu aleyhi wa sallam obještava i kako se tako desio. Zato što mi Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje, znanje koje će biti dokaz ljudima, da je posanik od Allah subhanahu wa ta'ala. I zato ima išta bodje, osim da čovjek soje vrijeme provede sa sunnetom Allahovu posanika sallallahu aleyhi wa sallam. kaže posanik sallallahu aleyhi wa sallam naddara Allah Allah prosvijetlio lice čovjeka koji od nas nešto čuje, pa to prenese kao što je čuo. Pa kaže jedan od salafa, pa ćeš zato vidjeti Allah, ti se smiralo, kako surica muhaddisa uvijek ispunjena nurom. I e zato pogledajte učenjaka ili sunnata i vidjet ćete nur na njihovom licu. A pogledajte na fidije, koji psuri ashab Allahovu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, i samo nađete jednoga da ima imalo vedrine i nura u svom licu, ja odmah poslajem od Allah se Ali ne možete ga naći. Zato što bi Allah dao obilježe. Oni koji psuju ashaabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su prelijali vjeru, neistina se vidi na njihom i A vidimo ovdje kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobili da se osvijeti lice onoga koji prenosi hadiso poslanika sallallahu alaihi wa sallam. O ti draga braću stvari, mada o tome nemo vremena sada puno da govorimo, jesu fit koje će se desiti do onih velikih predznakova sudnijih dana. Kao što je dolazak džuđa ja i ja džuđa, dolazak Mehdiya, dolazak spuštanja Isa a.s. Je ja, poslanik sallallahu alayhi wa sallam to stanje da će to biti stanje pomiješanosti, gdje pomje, će biti pomiješano istina s lažnim. I zato četverdeset do dolaze oni hadisi kao što je dola, kao što su riječi poslanika sallallahu alayhi wa Hadis koji je sahih, i zaista se beno Isra'il podijeli u 72 skupine, a zaista će se moj umet podijeliti u 73 skupine. كلها في النار illa u ahida. Svaka će biti u vatri znači to da su otišli u nevjerstvo, kao što kaže u vremen. Dego mogu biti u djehannam u nedi, do određenog vremena. Ali pa sa nisana lalahu, jesana kaže svaka će u vatri osim jedne. Pa kaže a koja je to jedna? Na čemu je to jedna? Kako da znamo to je ta jedna? Pa kaže B.S. u riječima, kaže hiya ma ena wa ashabi. Kaže to je ona skupina koja će biti na onom na čemu sam ja i ashabi. Na čemu sam ja i na ashabi. I ova definicija nije mogla bolje da dođe. Na čemu sam i na čemu smo moi ashabi. I raga brećo ne Da podjela umete u 73 skupine da će biti samo mali broj ljudi na istri. Većina ljudi muslimana danas su te spašene skupine. A kada pogledate sekte i pravce, vidjet ćete da su malobrojni pravci. I zato, na primjer, kad pogledamo šije, vidjet ćemo da ima pravaca i sekti nekoliko desetina. Jedni kažu... Jibril je pogriješio kada je donosio objavu Muhammedu, treba je Ali da donesu. Jedni kažu ovako, jedni kažu ovako, pa jedni drugi smatraju nebi pa jedni smatraju Ali u Bogom, naudhu billahi ta'ala, jedni vako, i tako dalje, da nas Allah se Ali ona skupina je ona na čemu je bio posari sallallahu alaihi sallam, na čemu su bili njegovih ashabi. I zato radi Allahu ta'ala anhu, koji je bil ashab, za kojeg možemo da kažemo da je bio enciklopedija fitni, Ilka užto kažu hadiš kvzabrijo je Bukhari Kaži ljudi su pita li posanika sallallahu aleyhi wasallam a dobru A yasanka kaži pita ozlu mahafata yudrikeni Kaži bojit se da meto osmane za Pa kaži Huseifa radiallahu ta'ala anhu La tadurruka alfitnatu ma araf tadinak Kaži fitnatina moja nashkoditi U kolko poznaje sojubi A kaži kadati nebude yasna istina Va da istina onda su pofitna I zato u nama fitni, draga braćice i sestre, kažu da postoje dvije vrsta fitne. A fitna je kada čovjek dođe u mogućnost da uradi nešto što je zabranjeno. Znači dođe u mogućnost, šta? Da uradi nešto što je zabranjeno. I mu nešto nije jasno? Pa hoće, neće. Ne zna kako da postupi. I to se naziva fitna. I postoje dvije vrsta fitne. Prvo je fitna strastiji. Kada čovjek zna da je nešto zabranjeno, ali može da upadne u haram. Zna, međutim, vaga, hoću, neću. Ako ima nedovoljno imana, to će ga spriječiti da uradi da haram. Međutim, druga vrsta fitne jeste fitna šubhi i dilema. Kada čovjek ne zna šta je istina, šta je neistina. E ta fitna je gora od prve fitne. I danas, odlika ovog naše vremena jeste ovo. Međutim, kako ćemo uputiti ljude i omladinu da znaju šta je istina šta je neistina jer danas ljudi govore mi smo na istini, ovi su na neistini ne može se ova stva reći ovaj vaki, ovaj naki nego kažemo da čovjek mora kod sebe da ima znanja o islamu da može prepoznat koji je na istini, koji je na neistini i zato je prva obaveza i glavna obaveza I glavna svar koji islamsku čeljaci govore kada govore o fitni, jeste da čovjek kod sebe ima znanje. I glavna odlika ove naše omladine koja se vraća Islamu, jeste da kod sebe ima znanje. I zato vidjeli ste da Poslanih sallallahu aleyhi wa sallam opisuje Al-Khariđije da su to ljudi od ibadeta. Ibadeta shaba je ništa nasprav njihovog ibadeta. Međutim, Poslanih sallallahu aleyhi wa sellem kaže da sunaj najgore Kaže da su to džahnatski psi. Pa se nije sallallahu se ne ubiš. Zbog čega? Zato ima i un ibadet. aha, to je tako, evo to, Pa zato danas vidiš, kako za ulemu da su nebija bići, da ulema uzabludi, da je to ulema koja je od ulema vlas, diva. nekoga da govori ulemi, pravilo je kod ehli sunnata val jamaata da taj čovjek uzabludi. Koji govori ulemi koja je napravu putu, to je znak da je taj čovjek uzabludi. To je pravilo kod ehli sunnata val jama I zato, ova stvar nije jednostavna. Zato, draga breće i sestre, moramo učiti vjeru sa dokazima. Moramo učiti vjeru sa dokazima. I zato, Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao da imamo razum. Da imamo razum. Da imaš dokaz, da znaš kako da postupiš. Hoću klanjati, moram klanjati. Zbog čega? Imam ajit, imam hadis, da mi to gledam da Ne smijem zinaluk, ne smijemo, imam dokaz. Kako će žena biti obučena? Imam dokaz. Za sve kusad mora nemaš dokaz ovoj mir. I za to je prva obavza. I za kaže Allah subhanahu wa ta'ala Samo postaniku sallallahu alihi wa sallam Fa'alam annahu la ilaha ili lalaha. Znaj, obračav se postaniku Muhammedu sallallahu alihi sallam Znaj da nema drugog bžanstva sallallaha. Pa kaže imam Bukhari ila musela Allah subhanahu wa pogledaj po sa znanjem Prija I kaže ovoj dokaz ide prvo znanje pa on djela. I zato, draga vreća i cijene sestre, kada se vratimo na govor u Leme, vidjet ćemo da uvijek i uvijek i uvijek govore o važnosti stanja. I sato čitajte. Slušajte predavanje. Sve što imate dete, kod sebe više je znanja, čovjek će se znać u ovom vremenu. Danas, kada vidite u Lemu, i sada im sam započeno predavanje, vidjet ćete kako govori jednostavno tim stvarima, zbog čega je zato što to znaju zna vjeru sa dokazima. Može da se zna u ne znam kakvom vremenu i mjestu i prostoru da se nađe. I da ne znam kako bude okruženje oko njega. On će znati kako je tada ne postupio. Jer danas ljudi fetve daju i ovjeri govore onako kako im se čefni. Ljudi govore ovjeri osnovnog znanja o Islamu nemaju. Arabska osoba ne znaju da kažem, a ne nešto drugo. Međutim, imam svoje učenike da kaže uči svoje učenike nečemu tako bodanje. I e za to vidite, narascude koji daju takva takve odgovore. Je hoće da onu omladinu koja je se vratila četnosti. I djela i su se vratile četnosti. Da kažu, "Pa no nije to odamni pitanje da rešejte mene." Je zato vidite fetve da i za miješanje muškaraca i žena, i za hijab, i za ovo, i za... Da to, da su to stvari koje su za običaj. A to je kod cenzus islamsku činjaka. Allah vas nam radio. Tu nema raziraženja kod islamsku činjaka oko tih stvari. I zato će li biti u mnogim stvarima da kažu, pa kaže to se veže za običaj. Kakav običaj? Jer običaj je što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naređiva ženeva da budu upokrivene, ili što Allah subhanahu wa ta'ala naređiva obalanje pogleda, što Allah subhanahu إذا كنت أقول الله سبحانه وتعالى سأكون سنوشايا أقول الله سبحانه وتعالى لنا نقدر إذنه لنا نقدر إشتريت من إسقوشينا أشتا سمبلجي سنة وبسانيك صلى الله عليه وسلم إبيش إزوك آماما سنة إماما يكشتريت